Qur'an bi şərahı sadrı vəsəl əmrı və hürdədən lisan yəfə qavlə. Əvəhummə al-tani bi mualləntən və al-lənə ma'an zəzəl. Birinci qardaşlarım, ikinə qədər sonrasında hər birinizə Allah Taala'dan haqq təqvası ilə qorxma nəsihət <gülüyor> edirəm. Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə buyurqusunun ən hörmətli nəsihətiniz Allahın dəyərini Allahdan ən çox qorxanınızdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən başlayaraq ta bu günə kimi və inşallah qiyamətə Hər bir xütbə verən bir kimsə və yaxud bir e, dini məclislərdə mövzu başlamışdan qəba, hər bir kət şey Allahdan qorxmağa müsəlmanlara tövsiyə Və bu mühüm bir məsələ olduğuna görə hətta Peynəndaşı Məsələ, Vida hərcində belə sahabələr hərcdən çoxuqladığı zaman onlara Peygamber s.ə.q. buyurdu ki, mən sizə hər bir şey çatdırdım mı tecrəmə varsa. Və sahabələr hər bir şeyin Peygamber s.ə.q. çatdırdığını həbər verəndən sonra Peygamber s.ə.q. əlinin qalırdı ki, ya Rəbbim, sən şahid olu ki, mən onlara hər bir şey çatdırdım. Onlara nəsiyyətlərini, tölkələrini ilki olu ki, Allah'tan qormu Və mümin müsəlman daim Allah'tan qorxmalıdır. Çünki Peygamberimiz Muhammed s.ə.q. həssində buyurur ki, Ərəbin bir ərəq olmayanlar. Ərəb olmayan ərəbdən, ağın-qaradan, qaranın ağına Allah subhanət alan dərgahının tədvasının üstəsində olmaqla heç bir üstəsi yoxdur. Bütün insanlar dili Adəmdən yaradılmışdır, Adəm ə.sələm isə nə yaradılmışdır. Və ona görə də <coughs> mümin çalışmalıdır ki, hər bir yerdə Allah taladan qorxsun. Allah taladan qorxmaqsa onun əmrlərini yerinə getirmək və bizə qadaran ehtiyyət şeylərdən çəkinmək ümumiyyətdir. Və <coughs> Allah-u dua edirəm ki, allah Allah-u bizim bu məclisimizin dünyamız vaqatını üçün qeyli oqayla etsiniz. Allah-u Teala'ya dua edirəm ki, Allah-u Teala hər gün müşətində dən, vəqtindən əhlindən Allah-u dua edirəm ki, Allah-u Teala tezi ilə bizim etimizi, Allah-u Teala bizə tezi ilə qayıt arasında edirəm inşallah. Allah-u dua edirəm ki, Allah-u bizləri bu dünyadan yalnız Müslüman olduğumuz halda köçürsün. Və həqiqətən də Müslüman kimi ölüb bu dünyadan köçmək böyük bir neymətdir. Və, o, özü də Allah-ı Allahın bir neymətidir. Və buna görə Müslüman Allah-ı Allahya daimə şükür etməyidir. Və biz nə qədər Allah-ı Allahya şükür etsək də, yetərincə, yəni kifayətlə də bunu etmiş olmaq, hətta bədən, bədənimizdə əsaslarımızın hər bir dənəsi qədər dilimiz olsa və gecə-gündüz Allah şükür etsələr, yəni o şük əvəzini verib kurtara bilməyik. Çünki Alatalanın bizi şükür etməyə müəssə etməsi belə özü də nə deyək? Şükür tələb edir insandan. Yəni, hər adam Alatalaya şükür edə bilmir. Ona görə də şeytan hətta vərd verəndə Alatalaya ki, mən sənin bəndələrini doğru yolda azdıracaqam və zəndir onların əksəriyyətini Allah şükür edən görməyəcəsini. Şeytan demədi orada Alatalaya, buyurmadı ki, Onları sərr edən görməyəcəsən və yaxud da bir əməl elə, sahib, sahib edən görməyəcəsən. Onlara nə buyurdu? Dedi ki, onların əksəriyyətini sənə şükür edən görməzsən. Ömrədi, <coughs> hər bir zaman Allah Allah-ı Allah-ı şükür etmələdir. Və şükür də həm dillə olur, həm insan qəlbi ilə olur, həm ibadətlə, həm əzalar ilə onun edir. Necə ki, Peyğəmbər ələ, hədisində də bunu göstərir və Ayşı-Racanahə Rasulullah s.ə.ələmə və ki, ya niyə qədər bu qədər özünə əzgət verilin, zülməndi, tam oldu ki, Allah-ı Allah, Allah sənin kesmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb. Çünki Peygamber Salasının gecə o qədər ibadə etdi ki, diz, dizləri qanlamışdı. Və Peygamber Salasının cavabında mənə buyurdu, dedi ki, məndir Allah-ı şükür edən qullardan olmaya. Deməli, ibadə özü də, Allah-ı Allah-ı bu gün ibadə etmə özü də nə deyə şükürləndir. Və <coughs> gecən dərsbə, Allah həm də olsun ki, biz başladıq yəni, tövhid və şirk mövzusuna və yəni, bu mövzu mühüm bir mövzudur. Buna görə də şirk yəni, tövhidlərin şirkin mübarizəsi, deyə, müharibəsi deyə Nuh ə.səlamdan ta indiyə kimi, inşallah qiyaməti kimi gələcəkdir. Buna görə də şirk hər zaman olub və hər bir peyğəmbərin göndərilməsinin məhsəldə, hər bir peyğəmbərlərin nazı göndərilməsinin səbəb və kitabların nazı olmasına səbəb Üsmüminlər, müsəlmanlarla kafirlərin, müşriklərin ayrılmasına səbəb tövhid və tövhid olmuşdur. Və ona görə də bu mövzunu, yəni tövhidi və şühk məsələlərini müsəlman öyrənməlidir. Birinci ilk növbədə ki özünü şükdən qorusun. Tövhidini gözəlləşdirsin. Tövhidini gözəl bir şəkildə bilsin. Çünki insan nə qədər tövhidə daha gözəl bilirsə, lə iləhə illəhəllah gəlməsini, nə qədər gözəl bilərsə oğuda o, o nədir? Allah təala'nı daha çox tanıyardı. Allahın əmrlərini daha çox yerinə yetirib, qalqanlı di şeylərdən daha çox çəkinərdi. Və <coughs> Muhammed ibn Abdullah rahimehullah hansı ki, hər dəfə öz tələbələrinə Təuhid mövzusunu kiçəcəcərdi onlara. Və onlar hər dəfə şirki başa salardı. Və bir günləri o tələbələr ona qayıdıb deyirlər ki, ya şeyf biz hər il sən bu kitabı bizə keçirsə, artıq biz Bu kitabı əzbərdən bilirik, başqa bir kitaba gecək və şeyh də onlara deyir ki, yaxşıq, gələn dəfədən inşallah başqa bir mövzu keçərik. Və gələn dəfə, şeyh gələndə təvsə, onlara deyir ki, yolda gələndə eşitdim ki, bir kimsə evində anasını və yaxşı da anabasını öldürüb, belə şey eşitdim. Orada onlara deyir yəni ki, əstəqfirullah, ne öldürüb, əni ki, bu şeyi çox belə dəhşətli halda qarşılırlar və çəkdik ki mən bir saba dəqiqləşdirib siz dəqiqləməsi ilə deyəcəm onu. Səysin gələndə deyir ki, yoxdur, mən səhv etmişəm deyir. Falan kəs deyir, öz evinin ağzında toyuq yandırır. Yəni, Allahdan qeyrisini qurban kesib toyuğu. Oğullar danışır, ola nə yoxdur. Bəs o hadisə baş verəndə. Və təsəvvür edən ki, şey onlara deyir ki, bax, yəni sizin səhviniz bundadır ki, nədir? Siz sizə diyləndə ki, Allahı şərik qoşuluğu qoşulub Allahdan qeyrisinin qurban kəsilib, siz o cürnə reaksiyaya verməziz ona ki, əstəffürullah, Allahdan qeyrisinin qurban kəsilib. Amma mən deyəni, siz hansı bir böyük günah başarır, siz o dəqiqə nə etdir, bunu çox belə dəhkətlə başlarınız. Amma şirk, bütün işlərdən, bütün edilən günahlardan nədir? Cəzası daha böyükdür. Çünki mən şirkdə sən birbaşa Allah talanın haqqına girmiş olursam. Və gecən əvv dediyimiz kimi, heç kec istəməz ki, kimsə onun malına şərik olsun. Hər bir kəs şərəfliyi qız qarşılayır. Kimis istəməz ki, bir kəs gəlsin onun evinə girsin desin ki, bu ortaqam məşgərikəm. Və ya o gəlsin sənin ticarətində desin ki, mən sənin malına şərikəm. Kim istəyər onu? Sözsüz keç-keçməni xoş qarşılamaz, yaxşı qarşılanmaz. Amma sən Allah təalaya şərik qoşduqda belə Allahın haqqına girmiş olasan. O şeyləri ki, hansı ki Allah təala qadirdir etməyə, öldürməyə, diriltməyə, ruzi verməyə, övlad verməyə, şafa verməyə və s. digər şeylər hansı ki, qurbandır Allah'a kesilməlidir, nəzirdir, Allah üçün edilməlidir. Bu şeylər hansı ki, Allah'ın haqqı ola ola, sən onu hansıdır, özün kimi aziz, Allaha ehtiyacı olan, ehtiyatsıza, yəni Allah talı nədir? Samətdir, heç bir şey ehtiyacı olunur, ehtiyatsıza, yəni e ehtiyacı olan bir insana, özün kimi bir bəndəyə, nə edirsən, onların nəyini <gülüyor> umursa, Ondan nə isə istəyirsən, nə isə gözləyirsən onları. Bax, bu, nədir? Bu günahı Allah-ı Teala bağışlanır. ki, quran Kərimdə Allah-ı buyurur ki, Allah-ı şirkdən aşağında nə kimi günah varsa hamızını bağışlayacaq. Əgər insan tövbə edib Allah-ı Teala yönələrsə, lakin böyük şirk üzərində ölən bir kimsə və bu böyük şirkə tövbə etməyib ölərsə, Allah qorusun əvvədi cəhənnəmi, o insan cəhənnəmi necə var? Lakin kiçik şirk edən insan, Kiçik şirkə görə tövbə edib ölərsə, o insan da cəhənnəmə layiqdir, lakin əbədi olmayacaq. Kiçik şirk. Lakin böyük şirk edib, tövbə etmədən ölərsə, Allahdan bağışlanma diləmədən ölərsə, o insan nədir? Birbaşa əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq, Allah qorusun. Və təsəvvür edin ki, hər bir peyğəmbərlərin göndərilməsinə baxın, görün, nə üçün göndərildi peyğəmbərlər? Adəm əleyhissalamla Nuh arasında İbn Abbas rəziyallahu ki, 10 əsır var idi. İbn Teymiyyədir ki, bütün insanlar bir din üzərində idi, hənif idi, hamısı bilər din üzərində idi. Heç bir ayrılıq yox idi. Artıq Nuh a.s. dövründə Allah-uqla şəhətlər qoşulmaları, Allah-uqla Nuh a.s. peyğəmbər olaraq göndərdi. <coughs> Nuh, Adəmlə Nuh arasında böyük günahlar var idi. Qabi öz qardaşına öldürmüşdü, abili. Böyük günah idi. Və s. günahlar var idi, amma Allah-uqla Pey peyğəmbər nədir? Nədir? buzu da yani kitabla, şəriətlə göndərməmişdi. Məs şiirə qarşı mübarizə aparmamışdı. Göndərməmişdi. Lakin Məs Məs Ruh Əleyhə salamın dövründə Allah təlaya şərik qoşulduğuna görə Allah təlaya nə etdi? O peyğəmbərləri göndərdi. Nuh Əleyhə salamın dövründə ilk şiir başladı? Hansı ki, o qəlbində yaşayan salih insanlar var idi. Allah təlaya Qurani-Kərimdə buyuru insanlar salih insanlar idi öz qövmündə yaşayan, ibadətdən tərqlənə hansısa bir gözəl əməllərindən tanınan insanlar idi. O insanlar dünyasını deyəkəndən sonra dəfin edirlər qəbir sandığında. Lakin bir müddətdən, şey, müddətdən sonra şeytan o qövmin cəmatını bəsməsi edir ki, sizin o salih insanlar yaddan çıxıb gedir. Onların qəbirləri üzərində bir məqbərə kimi deyək, bir gümbəs kimi bir şey tikin ki, onlar yaddan çıxmasın, yerləri qəbirləri itib gelməsin. Və insanlar bunu da elədirlər bir müddətdən sonra. Bir müddətdir, yəni də bir ildən, iki ildən sonra yox, artıq 100 ildən sonra, bəlkə də 200 ildən sonra. Necə ki, sələflərdir ki, şeytan insana 99 dənə xeyir qapısına açıb. Baxma, 99 dənə xeyir qapısına açıb, sən deyirsən, əla da, gedirək e, işlərim, xeyirlər gəlir. Amma o 100-cü qapıda sənə elədir küfrə salır ki, oynadır sənə kitabı bağlı, ki, yəni, çox, nədir? Sənə bütün işlərinin hesab oldu. Bütün əcdinin 99 dənə əməli nə etmişdə hamısı bu çalı gəlir. Onun görə şeytan o müddət ərzində insanların yaddaşına artıq tövə hissindir. Artıq günahlar baş alır dedi, küfr baş alır. Gedir. İnsanlar tövədi unutduqları görə artıq onda birinci şeytan gəlir və, və bəs edir ki, o qəvmin zamanında indi gedin onların heykəllərini, surətlərini çəkin ki, gələcək nəslər onları görəndə xatırlasınlar ki, plan gördüyünüzdə bizim ata-babalarımız olub. Nə bir övrüyü olublar, şeytolda falan filan kəs oldular. Və elə dedilər. Və bir müddətdən sonra artıq şeytan dedi ki, gedin indi onlara nə edin? Həmin o feykəllər, o bitlərdən kömək istəyin. Nəyə görə? Çünki dedi ki, onlar salih olublar. Baxın, o qəvmin cəmaətinin çərçivəsində şeytan, yəni şeytan deyəndə od deyir ki, bu hansı bir məxluq gələcək cəmaətə? Yox, şeytan Allah təala quran bu nədir? Həm insanlarda olur, həm də cinlərdən. <gülüyor> o insanlar ki, hansı ki, şeytanı sifətlər var, başladı da rəvayətlər yayılmağa cəmaatın səhərsində. Fulan kəs, sağlığında əlini qoyurdu fulan kəsinin başına, şükəs tildi, bir deyir, durdur, qaşdı həmin adam, sağaldı ayaqları. <gülüyor> Və yaxud nəmin övladı olunurdu, ona övlaz verirdi. Bu cümün Allahətləri o qədər şişirdilə cəmaatın içində Və insanlarda im iman, iman, iman yaradırlar ki, o qəbirə gedmək Sizə həqiqətən övlad veriləcək, sizə həqiqətən də nə deyək, şəfayət veriləcək. Və insanlar da gedirlər, hansı ki, aciz, yəni deyim ki, özümüz kimi, yəni Allaha ehtiyacı olan zəif bir məhlubdan başlı kömək istəmək. Gecəndə dediyimiz kimi, yəni, Bakıda əhlində ən məşğul gəlilən belə, bir məşğul əğlan qəbridir. Mənə heçsə demək, tutaq, tutaq, o insan salif bir insan olub. Tutaq, dünyasını deyək ki, Halbuki o insan xəstəli, xəstə idi və onu evindən araba ilə hətta altında yurda yemək idi və evlə, heç bir şeylə yemində, paralizu insan vurmuşdur, bir insan idi. Yaxşı o, insan əgər camantı kömək eləyirdisə, bəs özünə niyə kömək etməyirdi birinci məlbələ? Sözsüz ki, əgər bir təsdi olaraq, ilk növbəli salacaqlar özünə şüxal versin ki, mən özüm saxalımsa o camantı kömək eləyərəmdir. Yaxşı, bu insan kömək eləyəndirsə, nədir? Birinci özünə kömək Nə qədər təhricəli, nə qədər dəhşət olduğunu görməsə yəni, başa salmaq istəyəndir, yəni, çapdırmaq istəyir ki, bilin ki, yəni, şil həqiqətən də dəhşətli bir şeydir, vallahi. Onun görə mən yəni, İslam ümmətinə bu halına baxsaq, yer üzündə, yəni Azərbaycanın yer olan Müslümanlar İslam ümmətinə baxsaq çox zəif, çox ağaziz bir vəziyyətdədirlər. Onun görə də görürsə, əksəriyyət öz, öz hislərinə qapanır. Öz qəzəbinə qapanır ki, Müsləyim niyə bu gündədir? Allah kafirlərlə ətəsin, Allah belə eləmək lazımdır, qoruşmaq, nəvr, bir idiraz, planış eləmək lazımdır, bir planış görmək lazımdır, onlar qədər. Yox, e? Allah talıya, Allah talıya dua etmək lazımdır ki, Allah talıya özümüzə sual verməliyik ki, biz layiq ki, bizə kömək olunsun Allah talıya tərəfindən, biz layiq ki, bizə Allah talıya kömək etsin, Allah talıya kəndə buyuruq ki, İntəsullah yansır. Ya yəni, Allah Taalağa kömək edin ki Allah da sizə kömək etsin. Şeyx Əlbayran bu hədis ayənin əksini gətirir ki, Allaha kömək etməsəniz o da sizə kömək etməyəcək. Biz nəyə Allah Taalağa kömək edirik? Yer üzündə bu qədər piltə, yer üzündə bu qədər ibadətlə olan yerlər var. Nə qədər yerlər var ki, Allah Taala Şariflər qoşulur. Nə qədər Allahın haqqı tapçalanır. Allah Taalağa övlad Nisbət edənlər var ki, Allah falan, övvadı var. Mələklər Allahın qızlarıdır, qızlarıdır, əstəkkürlər. Yəni, bu cürlə şeylər ola ola, fanlılar. Hansı köməkdən danışmalıdır. İndi təsəvvür edin ki, mən sizə sadəcə bir dənə kafir bir dövlətin adını seçeyim və hər həniz özünüz üçün bir fikir gətirin ki, deyin mən siz o ölkə nə ilə bağlıdır? Mən siz Amerika kimi bir dövlət deyək və yaxud da Hollandik kimi bir dövlət. Sizin o dəqiqə təsə Fikirləşirsiniz ki, Qollandiya, küfür dövləti, nə bilim, qomoseksualizm, nə bilim, nə açıq satılır, narkotik satılır etsinə, yəni ki, bütün bunlar hamçı nədir? Cunaxlı arzatı hamçı gələcək gözünüzün qabağına. <coughs> İndi təsəvvür edir ki, Quran-ı kərimdə Alatalla Şanapipi, Ruslində udod -ud deyilər, hud-hud, Süleyman ə.sələnin quşu haqqında danışır. O bu vəzirdə... Beyni də bu boydadır. İndi baxın. Süleyman Aleyhisselam Allah-u elə bir mövzu vermişdir, o bütün eymanların dilini bilirdi. Və hudhud -hud bir neçə gün Süleyman Aleyhisselamın yanına gəlmir. Qaydanda Süleyman Aleyhisselam ondan soğuşur ki, və siz bir haradaydın sən? Bu vaxta kimində, yəni yox uydun. Həmin o bu iş Şamakfi deyir ki, mən bir elə bir dövlətdən gəlirəm ki, Onu idarə edən qadın idi, bil deyir. Və orada olan cəmaat, baxın ha, dinir, adam öldürdülər, dinir zina edirdilər. Deyir ki, Allah şərik qoşaraq günəşə ibadə edirdilər, baxın. O üzrə quşun ağına baxın ha. Deməkdir, günah edirlər, deməkdir, nə bilim, qomoseksualizm var, nə bilim, adam öldürdülər, zina edirlər. Din başa dedi ki, ən böyüyündən, ən təhlükəsindən dedi dedik onlar günəşə ibaat edirlərdir. Şeytandır, onlar üçün bu yolu bəziyib. Onlar gözəl göstərib, onlar deyil, günəşə nə edirlər? İbaat edirlər. İntisələrdən, o günün qoşun bu boyudur beyninə, onun fikirləşdiyinə baxın. Ən təhlükəlisini dedi ki, nədir? Allah şəritlər qoşulur. Ona görə də Allah-ı Allah əminəmanlığı nə vaxt verir? O vaxt ki, insanlar şirkdən uzaq alacaqlar. O vaxt ki, insanlar tövbədə bağlanacaqlar. Onun yerdə Allah təala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Həqiqətən qorxunun məsəri nədir? Şirkdir. Nə qədər insanlar Allah şərik qoşacaqlarsa, o qədər də onların qəlblərində qorxu olacaq. O qədər də kafirlər tərəfindən əzləyəcəklər. Nə qədər ki Allah təala iman gətirəcəklər, Allah təala nə edəcəy? Onlara əminamlıq verəcək. Nə qədər ki Allah təala şəriklər qoşulmayacaq və şirkdən uzaq olacaqlarsa və Allah, Allah təala nə edir? Onlara bu əminamlıqı nə edəcəkdir? Və <coughs> görürsən, nə qədər bu tövhid kəlməsi, yəni lə ilə illə Allah kəlməsini nə qədər səhv tərcümə edən insanlar var. Afez, alim özünü sayar, nə bilməm. Özünün əsəl, amma görürsən ki, lə ilə illə illə Allah kəlməsini tərcümə edəndə Allahdan başqa Allah yoxdur. Yəxud da deyir, Allahdan başqa hakin yoxdur. Məqəl bu lə ilə illə Allahın mənasını bilməkdir. O insan lə ilə illə Allahın mənasını bilməkdir, deyirsə Allahdan başqa Allah y <gülüyor> Əgər hə desə Allahdan başqa Allah yoxdur onda peyğəmbər olsa nə Əbu Lehbnə, Əbu Cəhnəni yürüşür. Allah müşərməyə, Allah deyir ki, Allah var da. qəbul ediblər Çünki ayələrdə gəlir, çoxuşanda ki, Allah təala deyir, onların soruşsan gölləri, yerləri kimin adıdır? Əlşi kimin adıdır? 7 qat göy, 7 qat yerin rəbb kimdir? O da ki, Allah. Yəni baxın bu tərəfdən İslamın müsəlmin tərgəətinin banisi olan hə Seyyid Qutubun özünə, məqdirdə ilə illə Allah kəlməsi mənasını bilirdi, amma cəmahtı təkvirdə iddiam edilər, şübdə iddiam edilər, cəmahtı təkvir edilər, məqdə bilirdilər, o deyir ki, lə ilə illə Allah, Allahdan başqa hakim yoxdur. Belə tərcüm edirdi mənasını, subhanallah. Kim bunu deyib? <coughs> Ona görə də lə ilə illə Allah, <coughs> yəni doğru düzgün şəkildə nə etmək lazımdır? Örgənmək lazımdır və kiməsə də belə istəvirik kəlməsinin nə məna daşıdığını ya biz təvhid-i vahidə, yəni vah edə, yu vahid cəlməsindən danışırıq. Yəni ki Allah təallanın ibadətdə, yəni ruhubiyyətdə, Allah təallanı yaratmaqda, əmr etməkdə, öldürməkdə, diriltməkdə Allah təallana təkleşdirmək. Həmçinin bizlik uluhiyyət sözündə Allah təallanı təkleşdirmək, uluhiyyət də Allah təallana ibadətdə, yəni qurbanın, nəzirdir, duanın, zic bumalar hamısı Allah təallaya edilməlidir. Həmçinin bizlik ism və sıfatlar dördündə ism və ki, İnsan Allah-ı özünü, özünü bəs vətdiyi kimi və Peyğambər salısa, onu necə bəs verdirsə, o Nəyə ki, Allah var, Allah-ı Allah və Peyğambəri Muhammed salısa elə, Allahdan o nabi sifətləri münəfsə uzaq edirsə, biz də onları Allah-ı Allah-ı Allah nə etməliyik? Uzaq etməliyik. Və həmçin dedik ki, <coughs> yəni, e, insanlar bir neçə qrupa bölünür. Görürsən ki, bir qrup insanlar Qəlbindən vara, dövlətə, pola bağlarlar. Və onlar elə zəyin edirlər ki, bu var dövlət, bu pul olmasa, onlar ölüb gedəcəklər. Və yaxud bəzi insanlar görürsən ki, öz həyatlarını bağlıırlar günclərə və yaxud ulduz fallarına. Yalnız və yaxud bununla yaşırlar. Və ki, bu ulduz fallı ilə öz həyatlarını qururlar. Gündəlik həyatlar, mühəftəlik həyatlar, qayrılıq həyatlarını qururlar ki, bu, ona uyğunda hərəkət edirlər. Həni, onlar Necə Allah-ı Allah qulağın kəndində kimi, nəfsini özündə tanrı edən və Allahın e, bilərəkdən yoldan az çıxartdırıq, qulağına, qəlbinə möhürlədiyi, gözünə də pərdə çəkdiyi kimsəni gördünmü deyir, Allahdan kim onu deyir, doğru yola yönəldə bilər. Məqələ deyir, düşünüb almırsın, düşünüb deyil, ibrət almırsınız, Allah-ı Allah buyurur, nəfsini özündə tanrı edən. Həqiqətən, onlar o bağlandıqları şeyin nə idilər? Qududlar artıq. Çünki onlar həyatlarını o şəksiz nə deyil, təsəvvür etmirlər deyil. Və görürsən ki, deyil ki, bəzi insi, bəziləri isə dünyadır və onun şəhvətlərinə bağlarlar. Onun arxasınıca gecə və gündüzdür, qasırlardır. Onlar dünyanın şəhvəti üçün sevinir və onun üçün ağırlayırlardır. Və deyil ki, bəzən də buna görə gecələri yatmı, dünyada bir şey əldə etdiqdə sevinir, əldə edə bilmədikdə isə buna görə kədərlənirlərdir. Allah-ı Allah, Allah buyurur, kim dünya və onun bərbəzəyini istəyərsə, baxın, Allah-ı Allah, Allah deyir, kimdir bu dünyanın və onun bərbəzəyini, var dövlətini istəyərsə, bizdir ona, onun əməllərinin əvəzini, sağlamlıq, sərbəd, övlad, gözlər yaşayır, elə dünyada ikən verəcəkdir. İstəyəcək, Allah-ı Allah, Allah deyir, hər bir şey verəcəm onların dünyadakı müşahxetləri əsl azaldılmayacaq. Və nə deyir? Belələ Atəşdən başqa heç bir payı yoxdur. Onların dünyada gördükləri işlər bu çolar və bütün əməlləri bir boşa çıxarır. Və Peyğambas Əl-Sələninə buyurdu, deyir ki, dinarın qulu bədbəxt olsun, dirhəmin qulu bədbəxtdir olsun. Başqa yerdə Peyğambas Əl-Sələninə buyur, buyurur ki, var dövlət dinarda, dirhəmdə deyildir, varlı insan o kəsdir ki, qəlbi ilə nə olsun, varlı insan olsun, deyir. Ona görə də başqa bir yerdə Peyğambas Əl-Sələm buyurur <coughs> Allahı zikr edənlə, zikr etməyənlə, yəni, misalı ölü ilə dili arasında olan bir misaldadır. Ölü ilə dili arasında olan bir misaldır, Peygamber səsəndədir. Və həmçinin, <coughs> deyir insanın malı, dünyanın sevməsi və bu işdə dərdən qabıqdan çıxması, insanın bu şərəfli ömrünü zay etməsidir. Onlar elə zəni edirlər, xoşbəkçilik yalnız pulun çox olmasındadır. Fikirləşir ki, bugün 100 manat qazanmışam, məsələcə. Sabahları fikirləşir daha çox qazanır, o bugün daha çox qazanır. Peyombrısal səni buyurdu ki, Ada övladına, yəni insana bir vaadi dolu qızıl verilsə, deyəcək, öbürsünü verin. Sonra deyəcək, öbürsünü də verin, deyəcək. Onun gözünü ancaq torpaq doyduracaq. Ancaq torpaq, öləndə. <coughs> sonra nə buyurur? Deyir ki, onlar elə zənn edirlər ki, Xoşbəxtçilik yalnız pulunun çox olmasındadır, bölünmüş, yazılmış rüzini tələb etməkdə deyil, öz baxlarını zahidirlərdir. Yəni, öz baxlarını Allahın dininlə deyil, Allah ibadə Allahın Allah tövhidlə ibadə etməkdə deyil, anca anca pulunu Gecə və gündüz görürsən ki, o cürlə insanların əksəriyyəti bir dairir ki, artıq ölüm yapışıb onun boğazına aparırlar. Halbuki bu dünyada ömür boyu əzad çəkdi, yığdı, yığdı, yığdı, yığdı. Axırdı, qoydu, bura çıxdı, getdi, damlısı, başqaları onu əvvəzində yeyib-çıb Bu da onun həyatı. O, elə zənn edir ki, məndə nə qədər çox pul olacaqsa, o qədərə mən xoşbəxt insan olacaq. Nə qədər insanlar var ki, var dövlət, var, amma xoşbəxtçilik yoxdur. Göz alatılı, övvaz verin buna. Milyonlar o, milyardlar olan insan var ki, alatılı elə bir xəstəliyi verir ki, milyonlar də ki, bu xəstəliyi sağala bilmir. Sağalsın da... Bu insan deyir ki, vallahi deyir, bütün varımı dövlətimi verərəm ki, təki bu xəstəlikdən mən qutarıb. Deməli onun bir varı dövləti heç nədir. O bir qul yərir padşahın yanına, padşaha sual verir, padşaha vərə: "Deyir ki, əgər dilsən, susuzluqda olsam və su olmasa, bir nənə stakanındır su olsa deyir. Bunu da əldə etmək üçün nəvərəsindir ki, bütün var dövlətini yarısından verərəm bu suyu əldə etmək üçün. Deyir ki, əgər bu suyu içəndən sonra alətəlasən elə xəstəliyi göndərsiksən, ayaq yolma çıxa bilməyəcəksən. Onu dinləyə bilirsən. Deyil, bütün vardı və deyir, görəsən sənin vardı və bütün bir dənə siqiyə bərabərdir. Yəni heç nədir. Yəni nədir? Bu dənə bunsuz siqiyə ayaq yoluna çıxmaq üçün o tələbdir. O qədər insan var ki, Allah ayaq yoluna gedə bilmir. Çıxa bilmir böyük üz üstən. Kiçik ayaq yoluna gedə bilmir. Heçə yoxdur belə insan. O qədər var. Və pulda belə bir şey yoxdur. Deməli, xoşbəxtlik yoxdur da, ev Allah <coughs> Bir nədir? Sələflər deyərdir ki, qədərdir, haqdırsa, onda bir tamahkarlıqdır, boş şeydir. Əgər xəyanətdir insanın təbiətində varsa xəyanət etməyi, onda hər kəsə bel bağlamaq da nədir? Acizlikdir. Və deyirik əgər ölüm hər kəsə, hər kəsə gözləyirsə ölümü, onda bir dünyaya da arxalanmaq, deyir, axmaqlı olaqdır. <coughs> əgər ölüm gözləyirsə bizi, mən o qədə var dövləti nəyi yığram? Mən fikirləşəndə mən mənə məgər ölümdən qurtaracaq bu varlıq? Yox. Və deyir ki, Cavid ibn Abdullah Rəcah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və mədinənin küçələrindən birindədir gedirdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yolda ölmüş kiçikdir. Qoğaqlı olan deyir oğlaq. Yəni <coughs> keçi balasını gördü. Hansı ki ölmüşdü yerdə bir qulağı da kəsilib. Rasullah gəlir am onun kəs balasını belə qaldırır. Deyir ki, buna kim falan qədər pul verər? Oradakılar deyirlər ki, yarası ol onu deyil, hətta sağlam idi belə o pulu verməzdilər. Bax, niyə görə? Çünki onlar hamısı peyvanatla məxəmə oyun səhnədir, cümləyə də qulağı yoxdur artıq nədir? Yəni şikəsc bir evan deyil, o pulu heçəsini verməzdi, sağ olsaydı. İndi baxın görüm Allah anında olsun ki, bu sizin üçün nə qədər dəyərsizdir, ha? Olduğu kimi, bu dünyada Allah üçün o qədər dəyərsizdir, yəni boş bir şeydir. Başqa el istəyir, Fəlman, basaq, sənə nə buyurur? <coughs> Dünyanın, deyir, ahirətdəki halı, ancaq sizdən hər bir, hər bir kimsənin barmağını, deyir, dənizə salıb, çıxartdığı zaman, deyir, oradan, deyir, nə çıxartdısa, deyir, odur. Yəni, dünyanın ahirətdəki durumunu Peyğəmbər sasana müqayisə edir, ilk kədə bir barmağını salasan, suya çıxardırsan. Nə görürsən barmağında, heç bir şey. <gülüyor> heç bir şey. Və <gülüyor> həmçin nədir? Rəsullullah s.a.v. var dövlətdə bağlanmamaq üçün, yəni dünyaya bağlanmamaq üçün çoxlu əlisləri var. Sözsüz ki, Allah-ta-aladan yəni, bizim dediyimiz o demək deyir ki, müsəlman imkanı olmamalı müsəlman varlı olmamalıdır. Müsləman imkanı da olmalıdır, Müsləman varlı olmalıdır. Lakin, o varlıdır, o dövlətin xeyirlisini istəməyin lazımdır Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'dan dua etsən ki, mənə bu ruzunu dünyam və axirətim üçün xeyirli və əlkətli Allah-u kasıb insana, allah bir şey biləndir. Və Allah-u bilir ki, bu bəndəsinə, bu kasıb bəndəyə mən var dövlət versən, bu əqət indi ibadə edirsən, Allah-ı Allah şükür edirsə, mən bana var dövlət dəyirsəm, bu yolunu azıb gədəcək, onun bir anı içində verilmə, allah Və Ve Allah-ı da bilir ki, o varlığını mən kasıb etsə, o nəşükürün biri olacaq. Ona görə də verir. Və Ve Allah-ı hər bir şey bilir, Allah. Kiminlə rüzü verilirse, Allah-ı bilir onların ne, çünki onun onu verir. Kiməsi verilmizə Allah-ı Allah, həm ki, Allah-ı sənə bu günlə verir. Və Ve onun görə <coughs> Müsəlman ümkanı da olmalıdır. Necə, İmam Ələhməddən soruşanda ki, yaşı. Bəs, Müsəlman varlı olar, dedir ki, olar. Bir necə ola bilə? Dedi ki, o, var dövləti əlində saxlasın, bax, bələ. Qəlbinə bıraxmasın. O, varlı dövlət ki, insanın qəlbinə girdi, biraz varlanır, artıq danışığı dəyişir. Biraz varlanır, <coughs> hərəkətləri dəyişir. Artıq özünü arxalanmır, pulunu arxalanır, daldı pulun var. Görürsən ki, danışıq dəyişir, səsmə yuxarıdan danışırıq hamı ilə. Yuxarıdan baxır, vallaha pul dəyişir, həy, bir izan də edir dəyişir dəyişə. Və də, də xəbərin olunur. Onu görür, istəyəndə Allah sağda onun xeyirlisini istəyəm ki, yarabbim, xeyirlidir səbər mənə. Əgər məni azdıracaqsa, o pul mənə lazım deyil. O qədər qardaşlar olub ki, eşitmişəm ki, varlıqdan sonra ki, meçiddə, ibadə, dəstərə, amma varlıqdan sonra o gün Gözünüzün qəzəzəsi var ki, mağazına göz dəyməsin. Yəni, o cünnə həddə gəlir. İndi astıb məsciddən uzalaşır, namazlardan uzalaşır, dərslərdən uza, hər bişi şey gedir, azır. <coughs> Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) özü gözəl hədisdə buyurur, deyir ki, sizi sevindirəcək şeylərin müjdəsini sizə verirəm və bunları gələcəkdə də bir müddətə bilərsiniz deyir. Allah and olsun ki, mən sizin üçündir, kasıbçılıqdan bir qorxmuram. Qorxuram ki, deyir, siz kasıb olarsınız. Lakin mən sizin üçün əvvəlkiləri, əvvəlkilər dünyanın imkanları geniş verildiyi kimi sizə də veriləcəyindən və onlar necə bu şeydə bir-biriləri deyilə yarışdıqları kimi sizin də bir-birinizlə dünya manına görə yarışacağınız və necə onlar həlak oldularsa, eləcə də sizin də həlak olmağınızdan nədir? Qorxuramdır. Peygamber səlsələmdir. Və baxın görəndəcə gözəl sələflər söz deyir. Yəni sələf deyildikdə sələflər deyildi. Yəni ki, sələf, yəni salih keçmiş deməkdir. Yəni sələf keçmiş e, cəmaat, keçmiş salih onun gözü sələf salihindir. Yəni keçmiş salihlər deməkdir. Bu salihlərin başı da Məhəmməd sallalləndir. Ondan sonra sahabelər, kabinə və onların yollarını da gedənlər. Baxın görünsə sələflər nədir? Sən bir fikirləşmə ki, kasıblıq varlığın bir olmasıdır. Yəni sən deyir fikirləşmə ki, kasıbçılıq Kəsıbsılıq, var dövlətin olmasına görədir. Həqiq kəsıblıq dinindir olmasıdır Ey qardaşım, sən tamahkar insanın yığdırıq mala görə ona deyir, həsət aparmaq, iqtiyatı aparmaq. Sizin ona yazığınız gəlsindir. O, bu dünyada elə deyir ki, elə məşğul olub ki, savaqdır, onu həvak edəcəkdir. Allahdan qeyhsinə, pula bağlandıqlarına görə, Allaha unutduqlarda görə Allah da onları unudar və onları özlərinə deyil həval edədir. Ayədə Allah təala buyurur ki: "Allah unutduqları üçün Allah da onları özlərinin unutduğunu unutdurduğu kimsələrə bənzəməyin. Onlar də fasiqlərdir." Nə mərcəla anı Peyğəmbər (s.ə.s.) məgər ona bor dövlət təklif olmadı. Mərdūlət təklif olduğuna dedilər ki: "Sənə hər bir şey veririk. Hər bir şeyinə təmin edib bu işindən əl çək." Lakin dedi ki: "Bir alnın günəşi, bir alnın ayı də bəsənə mən bulondan dönmərəmdir." Peyğəmbər (s.ə.s.) əşr namazını qıldı. Namazdan sonra dərhal qaşdı və suhabilər təəccübəndə ki, Rasulullah s.a. nə görə qaşdı dirdi evinə. Qaşdı dirdi evin bir mütləqdən çıxdı və soruşlar ki, nə oldu ki, orada bir balazda sədəqə mal var idi mənə verilmişdi və onun orada qalması dedir, mənə narahat etdi. Ona görə onu dərhal payladı cəmatı kasıblara ki, bu mənə narahat etməsəndir və Peyğəmbər s.ə.ə.m. yanına Ömər radiyalanan girir, görür Rasulullah s.a. uzanan həsirin üstündə, həsir bilirsiniz ki, bil, o toxunma, qamışdan, taxtdan qoy Uzanıb onun üstündə, Rasulullah sündə qalxır, qalmış bütün də bu isəsində iz salmışdı, izi qalmışdı qalmışdı qalmışa. Və P Ömər başlığı ağlamana. Ağlıyır, ona deyir ki, ya Rasulullah, mən sən halına baxıram və o kafirlərin, Xosrovun, deyil, Fars imperatoru, Rum imperatoru olan onlar kafir olsalar da, var dövlər, caxt-calar çəçində evləri, eşikləri, saraylara, hər bir şeyləri, ama sən deyil. həsinin üstündə yatırsan. Qıldığın, namaz qıldığın yer, torpaq, halbuki sənin dizlərini ütün dağıdır. Yatdığın yer, xurma ağazının liflərindən üzəldirilmiş bir yataq. Xurma ağazının yarpaqlarından, həmçin balışın, yorğanın, həmçin peyğambar salsan əmədiyi nədir? Halbuki salsan, evində aylardan bir od qalanmırdı. Yalnız xurma və nədir? Boşu su ilə dolanardır. Və Ömər buna görə ağlayır ki, həmə ki, ya əmədiyir. Niyə çünki Allah gözündə. Məgər sən istəmirsən ki, onlar üçün dünya bizim üçün axirət olsun? Onlar üçün dünya, çünki onlar bunun üçün çalışırlar. Amma biz nə üçün çalışırıq, yəni qazanmaq üçün savaşıb. Və başqa bir rəvayətdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm nə uyur, deyir? Deyir ki, dünya mənim işim nədir? Mənim və dünyanın misalı ancaq bir ağacın kölgəsində bir müddət oturan, sonra da durub oradan gedən bir sulariya bənzəyir. Yəni, dünya beladır. Bun gəlməsən, sən buradan çıx getəcəksən. Peygamberə salləllahu nə buyurur? Dünyan da zindanı, kafirinsin nədir? Cənnətin yolu. azad insan kimdir deyir? Dünyanı əlində saxlayan deyil. Dünyanın qəlbinə salmayan kimsədir. Ənqə yəni, Rasulullah salləllahu nə buyurur? Buyurur ki, kimindir dərdi, axirat dərdi olarsa, Allahdir varlığı onun qəlbində edərdir. İşlərini dilcüzü düz qoşaq Dünyanı istəmədiyi haldadır, Allah tala ona dərərdir. Əgər kimin dərdidir, dünya dərdə olarsa, Allah qısaqlığı onun qarşısında onun Allah onun işlərini dağda, ona dünyadan yazılandan başqasını bir verməzdir. Və salətlərdir, ahirət üçün yaşayardılar və ahirət üçün çalışardılar. Allah da onlara dünyanı istəmədikləri halda nə etdir? Dəyəlidir. Yəni, sən zənn etmə ki, sən Allahın əmrlərini yerinə getirəcəksən o landing-ə bağlayacağıq, bağlanasınız. Tövridlə Allah təala-ya ibadət edirsə, sanki kasıldınızsa, özünü öləcəksən ki, sənə baxmayacaq. Vallahi bu deyəndə əksinə sələflər nə qədər Allah çox bağlanıb, nə qədər çox o axirət haqqında düşünərdilərsə, Allah təala bir olduqələrdə onlara dünyanı istəmədiyinə görə nə edərdi? Dünyanı istəmədiyinə görə Allah dünyanı verərdi. ki, bütün bu qulluqdan, yəni Allah, Vara dövlətə, bu bürcülərə, mütlərə, yəni, qul olmaqdan qurtaran kimdir tək olan, şərqi olmayandır Allah-ı Bütün dərdləri toplaşaraq dərdi yalnız bir dənədir o insanındır. Yalnız və yalnız Allah-ta olan razılığını bir qazanmaqdır. Həqiqi azaddır, insan da budur. Azadlıq başqa şeyləri əlində edilməz. Əgər Allah qul deyilsə, əgər Allah-ı qul olmazsa, Allahdan qeyd etsin, quludur. O, müslah Ya şeytanın bir qul olacaq, ya da başqa bir kimsəlindir. Həqiq qulluq, azadlıq isə Allah taqlıq edib qullu olmaqdır. Və deyir ki, görürsən ki, bəzi insanlar əcəldən, rurzinin azalmasından, çətinliklərdən, xəstəliklərdən qorxuldur. Qəlbi tək olan Allah'a bağlı mümin isə o kimi şeylərdən qoxmur. İmanız zəniq olan isə elə zəniq edir ki, artıq maaşı kəsilərsə, özü də övladları da azından rəzə edir. Amma Allah taqlıq quranı kəndən ava Sizin də onların da ruhusunu deyir, biz verəcəyik. Məqə müəmmin, müsəlman bu ayələri şübhə edir. Bu ayələri kim bizə deyir? Allah-u Allah. Allah-u Allah, xilaf çıxaraq, necə var? Deməli, Allah-u Allah, Allah, o uşağın da ruhusunu verəcəyik, bizim də ruhusunu verəcəyik. Və nə deyir? Elə zənn edir ki, filan ticarətdə ucuzubsa, həyatı dağılacaqdır. Və bəziləri də elə zənn edir ki, mən İslamı qəbul müsəlman Məni gözləni salmağa salaşacaqlarlar. Və yaxud da deyəcəklə ki, müsəlman dövlətləri inkişafdan qalır, kasıbsızdır, belə-belə və cürbəz ordular Allah iman gətirən kimsə isə bilir ki, onun həyatda, rolsizdə, əzərdə Allahın əlindədir, mümin Rəbbinə inanır. Çünki əqidəsi nədir? Güclüdürdür. Və deyir ki, nədir? Sən mümini öz dini ilə izzət tapdığını görəcəksən və Allah tala quran kəndi buyurur, hər kəs izzət, qüdrət, şərəf, şan atarsa, Ahtar, bilsin ki, bütün bunlar izzət, qüdrət, şərəf, şans Allah məxsusdur. Həmsə Allah tala buyurur ki, nə buyurur, əqiqətən də şan, şöhrət, izzət yalnız Allaha, onun peyğəmbərlərinə və müəmminlərə məxsusdur. Tabi. Yəni, onun görə də sən fikirləşmə ki, sən bu iddiyini qəhvə etdin. Sənə cürbəz adlar verədirlər, səni gözdən salman. nə, qoydusun nə, qoy, kim nə, qoydusun nə, istəyirdisin, məqəl peyxambaq olsanım, dalayızın demədirlər, şair, məcnur, Hər bir şeydir dər peyxambaq olsanım. Bakın, səbri. <coughs> Allah-tə əvəzində hər bir şey verədir Və... <coughs> Bu tövhidin... Yəni, hər bir fərdə, yəni, tək-bətəki hər bir insana olan Və ki, təsiri idi. Və bizdirik ki, tövhid Tövhid təsir edir insanlara, tövhid təsir edir ümmətə, bütün cəmatı, bütün millətə. Tövhidin təsiri həmçində nədir? Ahirətdədir. Və tövhidin təsiri isə yəni cəmiyyətə, ümmətdə təsiri odur ki, tövhid təsiri həmçində fərdlər deyil, onları aşağıra, insanlara, ümmətlərə, dövrətlərə də təsir edir. Ümmətin müstəqilliyi yalnız onun əqidəsindədir. Yəni tövhiddə müstəqilliyi bağlıdır. Yəni ümumiyyətlə bu dövlət törgüdə bağlanarsa, Allah təala ilə ibadət edən tövhid əhli olarsa, baxın Peyğəmbər salsın 23, əzmin bütün Ərəfistan yarımadası nə etdi? Törküdə təslim oldu, Allah onlara hər bir şey verdi. Ərəblər nə qədər dillərə gəticmişdir. Ömərin dövründə, Osmanın dövründə bu uyd əraziləri zəfət etmişlər müsəlmanlar. Və nədir? Həqiqətən də Ərəblər İslamdən əvvəl çox pis bir vəziyyətlə, Yahudlar, Xristianlar, Rumlar hədur hökmdarlar hər bir qərarları onlara verirdilər. Və ya bir quraşlı çətinliyə düşürdüsə, gəlirdi müraciət edirdi kimə? Yahudiyə, Xristianlara, onlar aralarında hökm verirdilər. Lakin İslam gəldikdən sonra Allah təala dinin önəmini artıq tutdu və ondan sonra onlar hamısı nədir? Tövhid etsə. Asiya kisinə onların hər birisiyə peyğəmbər salsan önə məsələdir. Peyğəmbər olsa da nə ki, Bilin ki e, həqiqətən də nə qədər dil olarsa tör, bir gövdə bir dövlətdən Allah təala o qədər də o insanların geri qalığını qorxacaq. Lakin nə qədər iman, təvhid, əqidə olarsa, gözəl əqidə və bir o qədər də Allah təala əminamanlıq verəcək. Onun bir rəsuldan sal olsa, nə Deyir ki, vaxt gələcək ki, ümmətlər birləşərək sizə müzəərinizə dəstəklə sövgümə eləyəcək. Sanki deyir, "Ey ad canavallar, O yemin, öz şücaatlarının üzərinə hücum etdikləri kimi və səhabələ tərcümə bilə yarəsullar. Məgər bizim sayımız onda az olacaq. Peyğəmbər asəlsə indi xeyirdir. Sizin sayınız dey çayın gətirdiyi çörçüb kimi çox olacaqsınız Lakin nədir Peyğəmbər asəlsə Allah təala düşmənlərin qəlblərindən sizə qarşı olan o qorxu nu Sizin qəlbinizə isə Allah vəhəh yerləşdirəcək. Və səhabələ deyə və ki, vəhəh nədir olan sevgi ölümə isə müftət Baxın, dünyaya bağlanma, ölüməsindiflərdir. Yəni, bu, onu göstərir ki, artıq Peyğamba Azəlçinin hədisi haqdır. Və görməyik, müsəlmanlar necə incidirlər, necə əzəbəziyyətlər. Hər deyil, yenə də, müsəlmanların öz əlləri ilə etdiyi, bu günahların ucbaxındandır. Və həmsinin tövhidin, axirətdə olan təsiri isə, yenə də deyildiyi kimi tövhid, axirətdə də böyük təsiri var. Tövhid əhli olan kimisi əbəli cəhənnəmdə Dövid əhl-i bir kimsə heç vaqeəti cəhənnəmdə qalmayacaq. Bu da dövidin ən mühim və ən böyük təsiridir müsəlman olan bir kimsəyə. Və nə deyir? Kim dirmanını Allah yolunda verərsə, Allahdan qorxsa və ən gözəl kəliməni lə ilə lağ lağ etsə, biz onu cənnətdə müəssər edir. Amma kim dirmanını Allah yolunda xərcləməklə xəsnini etsə və Allaha möhtac olmadığını sansa-sansa və ən gözəl sözləri lə ilə lağ lağ biz onu cəhənnəmdə müçün deyir axırlanmışdır. Allah Subhanahu taala bağışlamağı sevir. Bil ki, bilir ki bəndələri xata edəndir. Allahın rəhmətinin genişliyindəndir ki, Allah tövid o əhli olan heç kəsi təlik etməyəcək. Dövidə Allah hər bir kəs cəhənnəmdən çıxazadır. Allahın rəhməti genişdir. Bu rəhmətindən yalnız bədbəxtlər qənar qalacaq. Və deyək, əgər bil kimsə bu rəhmətdən geri qalarsa, ondan bədbəxtdir heç kəs ola bilməzdir. Sonra mələklər deyirlər ki, Həqiqətən də sən yenilmaz quvvət və qüdrət sahibisən. Bütün bunlar sənin qüdrətinin kamilliyinə və elminin genişliyindəndir. Həqiqətən izzet qüdrətin kamilliyidir, hikmət isə elmin kamilliyidir. Günahdan uzaq olmaq üçün isə tövbi ehli olmaq lazımdır. Və sonuncu tövbin faydaları və səmələrini oxuya inşallah mən bitirəm. Və deyicü tövbin faydalarından və səmələrindən nədir tövbi? Dövləşdir, tövbi həyata keçirən, tövbəni yerinə yetirən, haqqını bir qul, hesaba çəkilmədən, əzaba uğramadan cənnətə girəcək. İkinci, tövhidi qeyrsəndi həyata keçirmək günahların bağışlanması və kəffarəsidir. 3 dünya və ahirətin sıxıntısından, gən və kədərindən, acısından və əzabından qurtulub, arxançılığa, rahatçılığa çıxmağın ən böyük vasitəsi və səbəbidir. Dördüncü, tövhid qəlbdə xardal dənəsi ağırlığında daha az niqdarda olduğu zaman, Xardal dənəsindən də az. Hədisdə gəlir 3 dəfə deyir səhabə. Xardal dənəsindən bir az xardal dənəsindən az, xardaldan bir az, bir az az. Olarca gəldi töyü. Leylə Kəlməsi nədir? Deyir ki, olduğu zaman Cəhənnəmdə əbədi qalmaqdan o insan qurtulacaqdır. 5-ci sahibinə hidayəti kamil yerə çatmağa, dünya və axirətdə əminamanlığı təmin edir. 6 tövhid Allahın rizasını və səhabını nail olmaq üçün yeganə səbəbirdir. 7 zahiri və batının bütün əməllərin və sözlərinin qəbulu, əməllərinin qəbul olması üçün, kamilliyyə və sahaba çatması üçün tövqidə bağlı olmaq lazımdır. 8. Tövhid qulun yaxşılıq edib, pislikdən çəkinməsini asanlaşdırır, onun müsibətlərə qarşı səvirlə edir insanı. 9. Tövqid qəlbdə tam olduğu zaman Allah onun sahibinə imanı sevdirir, qəlbinə onu gözəl göstərir, küfrü, şirki, günahları isə Onu nə edir? Çirkin göstərir. Onuncu <Gülüyor> cu tövhid qulu yaratılmışlara qul olmaqdan, onlara bağlanmaqdan qurtarır. Həqiqib və ən yüksək izzətlə və şərəf də elə budur, deyir. Tövhid, 11-ci tövhid qəlbdə tam və kamil olduğu və tam bir ixlasla yerləşdiyi zaman əmənin azı çox olur, əməllərin və sözlərin mükafatı sayılmayacaq miqdarda qatqat artırır. bunun tərəzisində onun ixlası Göylər və yerin qarşılamayacağı qədər bir ağırlıq gəlir. Təvhid dil az olarsa, o balaca bir əməli böyük göy bir əmələ çevirir və tənzidən ən ağır əməllərdən gəlir. Bu ona görə də deyilir ki, böyük bir əməli kiçə içə döndərilir. 12-ci Allah təvhid ehli olan quluna dünyada və axirətdə izzət və şərəf verər. Hidayəti, asanlığın, xeyirli söz və əməllərin is isabətli olmağı ona zəmanət verilir. 13-cü sonuncu, Allah iman əhli müvahidləri, yəni tövhid əhlini dünya və axirətin pisliklərindən qoruya onlara təmiz, gözəl bir həyatı. Həm, bu dünyada həm deyil, axirətdə Allah, Allah təvhid əhlindən o gözəl həyatı verərdir. Və inşallah bu qədər Allah təhlaya dua edirəm ki, Allah təhlər bizlərin hər birini şirkdən, çəkilənlərdən, və həmçinin də Allah-u Tağlayı haqqı ilə yəni, <coughs> ibadə edən qullarına etsin. Tövbili, həqiqə sürətdə, sürətdə həyata keçirən qullarına etsin. Allah-u Tağlayı dua edirəm ki, Allah-u Tağlayı bizə haqqı-haqq olaraq göstərsin, ona tərəb yürməkdir, bizə yardımcı olsun. Batılı-batılı <coughs> olaraq göstərsin, ondan qasmalıdır, bizə yardımcı olsun. <coughs> Allah-u Tağlayı dua edirəm ki, Allah-u bizləri bu dünyadan yan uşunma oldu sağda götürsün. Amin. Osman can Allahın izni ən dəstəxti qətoriq Kimlə sual-cavab versin şəhər? Allah razı olsun.